Първи, матук означава «Написано е». Арабите се притесняват, че «Написано е» не е съвсем правилен превод, защото макар, че всичко вече е действително написано, Бог е състрадателен и пише това просто за да ни помогне. е в Нью-Йорк Нью-Йорк, неу град в Северо-Исток в САЩ, 7,3 мон, жители, 1977, с околностите около 70 мон, души.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 Беладона – многогодишно тревисто растение с височина от 0,6 до 2 ма, расте в Централна и Южна Европа, Мала Азия, на Кавказ, в Крим и Карпатите. Малечебни свойства използва се като бълкоуспокояващо, спазмолитично средство. Растението е отровно, но тя не може да убие онзи, който просто я наблюдава, каза учителят. По същия начин, отрицателните желания не могат да причинят никакво зло, ако ти не им позволиш да те съблазнят.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 Въпреки това, щом огънят се разпали, димът изчезва и плама като светява всичко наоколо, осигурявайки топлина и уют. А какво от това, ако някой друг разпали огъня за него, попитал един от учениците, и ако някой друг ни помогне да избегнем дима? Ако някой поступи така, то е лъже учител. Учителят е способен да запали огън, където си поиска, или да го загаси всеки път, когато поиска да го стори.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 Изрекал монахът, това е първата стъпка. През времето, когато пътешественикът практикувал отзен медитация, веднъж неговият учител отишъл в един агъл доджо, място, където се намирали неговите ученици, и се върнал с бамбукова пръчка. Някои от неговите студенти, онези, които не били способни да се концентрират добре, вдигнали ръка. Учителят се приближил до всеки от тях и ударил всеки три пъти по рамото с пръчката.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 Сантьяго де Компостела, Саншияго де Компостела, градче в Испания, в Галиция. 71 хил, жит, 1970, минна промишленост, университет, в средните векове е център на поклоннически пътувания на християни, според църковното предание тук е погреба на апостол Яков. Съборен храм, барокови църкви, кралска болница, Хавив.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 Продължение на няколко дни носачите вървели побързо. Все пак, веднъж в средата на деня всичките внезапно хвърли товара си и седнали на земята. Независимо от количеството предложени им пари, те се отказали да вървят по-нататък. Когато изследователят най-накрая ги е попитал защо се държат така, той получил следния отговор: Ние се движихме с такова бързо темпо, че вече не знаехме какво правим. Сега трябва да почакаме, докато ми догонят душите ни. Богородица с младенеца Иисус на ръце се спуснала на земята, за да посети един манастир. В радостта си монасите се наредили в права линия, за да й покажат уважението си, един от тях рецитирал стихове, други показвал светащи картини от Библията, трети че имената на всички светии. Най-накрая в редицата стоял скромно един свещеник, който никога не бе имал шанса да се учи при мадреците на своето време.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 Само, че благодарение на това младенецът Иисус се усмихнал и заплескал с ръце от радост. И само на този скромен монах Богородица дала да подържи за малко синай. Не се опитвай да бъдеш винаги последователен. След това Свети Павел казал: Мъдростта на света е безумие в очите на Бога. Да си последователен означава винаги да носиш едни и същи чорапи. Това означава утре е същото като днес. А движението на планетите къде е то?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 според християнското предание Един от Апостолите, църквата му приписва авторството на 14 послания, включен в Новия Завет. Учителят казал, днес е хубав ден за занимание с нещо необичайно. Например, ние можем да танцуваме на улицата на път за работа. Да се въгледаме право в очите на непознат и да се обясним в любов на първия срещнат.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 Пианистът Артур Рубинштайн закъснил за закуска в първокласен ресторант на Нью Йорк. Неговите приятели започнали да се безпокоят, но най-накрая рубиштен се появил с разкошна блондинка, която била три пъти по-млада от него. Известен със своето в известна степен скъперничество, той изненадал приятелите си, поръчвайки си нескъпия антрекот и много ряко вино със сложен букет от аромати. Когато закуската завършила, той платил сметката с усмивка.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 Още повече, че ти го молиш за опрощение, не е ли така, рекал учителят, направи същото и със своя неприятел, дори да не му носиш никакво зло. Сърцето на човека, който умее да прощава е чисто и благолуханно. Младият Наполеон треперел, подобно на Трастика, изложене на вятър по време на свирепите бомбардировки в Тулон. Един войник, като го видял в същото това време, казал на другите войници, погледнете го, той се бои от смъртта.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 На обяд в единствения ресторант в еднопиринеско село пътешественикът започнал да се оплаква, че не е тръгнал по пътя, по който според мнението му той е трябвало да върви. Жена му вренчено гледала коледната елха, която окрасявала ресторанта. Пътешественикът си помислил, че тя повече не се интересува от разговора и сменил темата, не са ли чудесни лъмпитките на елхата, казал той. Да. Така е, отговорила жена му, но ако се въгледаш повнимателно, ще видиш, че сред дозина лампички има една, която е изгорела, казала жена му. Струва ми се, че вместо да гледаме на изминалата година от гледна точка на дозината благословения, които я осветиха, ти зацикли на единствената лампичка, която нищо не осветява. Погледни този свят човек, който пресича улицата, казал един дявол на другия, мисля да отида и да завоювам душата му.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 Вместо това, аз преместих своите най-хубави книги на безопасно място и позволявам да гризе останалите. По този начин, тя си остава само мишка, а не чудовище. Страхувайте се само от няколко неща и съсредоточете върху тях целия си страх. Така вие ще можете да бъдете храбри, срещайки се с важните неща. Учителят казал: "Често пъти е полезно да обикнеш отколкото да си обичан. Ние трудно приемаме помощта и подкрепата на другите."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 Така ти ще станеш красива със своя мъж. Това не ми е необходимо, отговорила Ева, той няма друг, освен мене. Змията се засняла, разбира се, че има. Понеже Ева не повярвала, тя я завела на върха на хълма, където имало кладенец. Тя е там долу, точно тук я скри Адам. Ева погледнала надолу и видяла красива жена, отразена във водата. А след това изяла ябълката, предложена и от змията.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 Един човек, в името на истината, бил разпанат, Но преди да умре, той ни е оставил голямото определение за истината. Не това ни дава увереност. Не това ни прави по-добри от останалите. Не това държим ние в затвора на нашите превзети идеи. Истината е това, което ни прави свободни. Позна истината, и истината ще те направи свободен, е казал той. Един от мунасите в манастира в Цет е направил сериозна грешка,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 А и ви, в разгара на най-проливния дъжд през малко село върви човек и вижда гореща къща. Когато се приближава до нея вижда един човек, който седи в пламналата гостна стая. «Ей, къщата ви е в пламъци», – завикал пътешественикът. «Знам това», – отговори му човекът. «Тогава защо не излизате?» «Защото вали дъжд», – заявил човекът, – майка ми винаги ми казваше, че мога да пипна пневмония, ако излизам в дъжда.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 са изключение на кмета, който бил тъжен, защото нямало какво да управлява. Затворът бил празен, никой не се съдел, а нотариусът не правил нищо, понеже думата, дадена от човек, имало повече смисъл от хартията, на която това било написано. Веднъж кметът поканил няколко работника отдалеч, за да построят нещо в центъра на централния площад на селото. Цяла седмица се чували ударите на чуковете и стърженето на пилите.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 Поднасям ви моите почитания, Ваше Величество, казал светият човек. Когато научих, че тук ще дойде кралят на Испания, аз реших да намеря костите на Вашия баща, за да Ви ги връжа. Но колкото и да търсех, не можех да ги намеря. Те са същите, каквито са костите и на фермерите, на бедняците, на просяците и робите. Кой е най-добрият фехтовач? попитал вой на Твоя учител. Иди на полето около манастира, отговори му учителят, там има една скала. Аз искам ти да оскърбиш скалата. Но за какво ми е да правя това? Попита ученикът. Скалата няма да ми отговори. Добре, тогава ти я удари с меча си, каза учителят. И това няма да направя, отговори ученикът. Моят меч ще се счупи. А ако атакувам скалата с голи ръце, ще нареня пръстите си, без да причиня някаква вреда на скалата.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 Как мога да науча по кой път в живота не е добре да тръгна, попита ученикът своя учител. Наставникът му помолил ученика да направи маса. Когато масата била почти готова, трябвало само да прикове с гвозда и плота. Учителят се приближил съм ученика. Той забивал гвоздеите с по три точни удара, но все пак един гвозда е влизал трудно и ученикът трябвало да изгуби за него малко повече време. Четвъртият удар забил гвозда я прекалено дълбоко и дървото се покрило с пукнатини. Твоята ръка винаги удреше с чука само по три пъти, каза учителят, когато някое действие стане обичайно, то губи своето значение и това може да стане причина да нанесеш леда. За да бъде всяко действие, твое действие, тайната е само една, никога не позволявай на навика да управлява със своите движения.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 По пътя ги настигнало едно момче. Свети човече, каза то, искам да попитам, вярно ли е, че за да се постигне просвещение, ние трябва да избягваме да ядам месо. Приемайте с радост всичко, което ви предлага животът, отговори от човекът, не съгрешавайте духом, но не кущунствайте против земната щедрост. Учителят казал, ако вашето пътешествие е трудно, слушайте се в сърцето си.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 Затова когато веднъж се обърнам назад и видим всичко, което сме направили, и чуем собственото ни сърце да казва, напразно изживя в живота си. Повярвайте ми, че това е възможно най-лошата фраза, която вие някога можете да чуете. Учителят им, остотици ученици, всички те се молили в подходящото време, освен един, който бил пияница.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 Постепенно нещата ще се избистят и ще станат удивително чисти, докато още нямате сили да направите избор. В момента, в който вземете решение, забравяте изцяло за другата възможност. И вървете напред, тъй като Бог е Бог на смелите. Доминго Сабино е казал, всичко винаги се оказва хубаво. Ако събитията не вървят добре, то е защото не сте стигнали до края. Бразилският композитор Нелсън Мота бил в Бахия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 Но само благодарение на това, аз започнах да уважавам своето собствено темпо, с което се оказа, че мога да измина целия път. От тогава аз прилагам този урок към всичко, което правя в живота. Крес, кралят на Лигия взел решение да атакува персите, но въпреки това поискал да се посъветва с градски Оракул. Съденови ви е да унищожите голяма империя, казал Оракулът. Щастлив, Крес обявил война.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 Но много често ние се опитваме да изкривим тези знаци, за да, се съгласят, те сонова, което ние искаме да направим най-напред. Разказват за четвъртата вълхва, който също видяла звездата, сияеща над Витлеем. Но той винаги закъснявал да стигне до мястото, където би могъл да бъде Иисус, защото по пътя постоянно го спирали бедни и нуждаещи се с оби за помощ. След 30 години странстване по стъпките на Иисус, през Египет.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 В едни научно-фантастичен разказ се описва общество, където почти всички се раждат готови да изпълнят някаква функция – техници, инженери или механици. Само малко се раждат без способности, тях ги пръщат в лудница, защото самолудите не са в състояние да внесат принос в обществото. Един от ненормалните се разбунтовал. В приюта имало библиотека, където той се опитал да научи всичко за изкуството и науките.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 Ако ние преодолеем този страх, ще направим важна стъпка в посока към нашата свобода. Послушникът попитал Мистерос, отеца настоятел на манастира възцете, какво трябва да правя, за да угодя на Бога. Отец Мистерос отговорил, Авраам приютил страниците и Бог бил щастлив. Илия не обичал чужденците, и Бог бил щастлив. Давид бил горд с това, което правил, и Бог бил щастлив.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 когато изведнъж си спомнил за посланието, което бе донесъл на всички хора. И че е възможно нар и фурми да няма в някои части на света. Той търсъл това нещо и друга мисъл му дошла на ум, в нара и в фурмите, в плодовете, чудото на създанието се виждало без всяко взаимодействие с хората. Така че той вигнал хляба, разчупил го, поблагодарил на Господа и подал на учениците си се думите, вземете и яще, всички вие, понеже това е моето тяло.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 Той умял на 75 години през 1990, оставяйки множество важни книги за огромните възможности на човека при преодоляване на собствените ограничения. Свети човече, казал новопостъпилият на отеца настоятел, моето сърце е изпълнено с любов към света и то е чисто от изкушенията на дявола. Каква ще бъде следващата стъпка? Падре помолил ученика си да отидат заедно при един болен човек, който имал нужда от изповед.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 Когато се приближи младият човек, отчето започнал да го оскърбява. Това е вече прекалено, казал човекът на лъжливия бедняк. Цяла година аз бях длъжен да плащам на всеки, който ме оскърбява, а сега мога да бъда наругън безплатно, без да харча нито цент. Като чул това, Падре свалил своята маскировка. Вие сте готов за следващата стъпка, тъй като се научихте да се смеете в лицето на вашите проблеми, казал той. Има моменти,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 Ако обикнем, енергията на любовта започва да променя вселената около нас. Когато се появи тази енергия, тя винаги върши своето дело. it еднакво 286 долаър букдол на еднакво 983 източник моята библиотека Каитънка. Инфот 286 източник, ажпи